Не відчуваю її, бо не переживаю, не сприймаю серцем. Може, мої почуття поволі та безповоротно висихають, ніби калюжі на сонці. Як не дивно, мене це не лякає. Все людське мені притаманне, але воно найбільше дратує. Знову стовбичу перед зеркалом. Обличчя виснажене і постаріле. Ніколи себе не запитував, може я придурок і може моє народження було наперед придуркуватим. Зранку, збираючись на лекцію, мимоволі прислухаюся до виступу по радіо головного лікаря України. Він заявляє, що українцям катастрофічно бракує йоду що вони мало їдять морської риби. Замислившись над цим, я жахаюся. Не пригадую, коли востання вживав продукти з риби. На роботу йду пригніченим. Я зовсім не дбаю про своє харчування. Перебуваючи на парі і дивлячись на студентів, як вони стурбовано й тихо записують за мною у свої конспекти інформацію, Ніяк не можу позбутися ідеї необхідності риби в моєму харчуванні. Це настільки відволікає мене від теми лекції, що я кілька разів збиваюся і прошу аудиторію нагадати мені, про що нещодавно йшла мова. Студенти здивовано переглядаються і нагадують мені обірвану думку. Замислююся, зсилкуюся її продовжити, але через уявлення рибних філе, консервів і мороженого ментаю ніяк не можу продовжити лекцію. Риба щодня. Непогане гасло. Але мій щоденний голод – не гірша констатація. Я прекрасно повечеряв. Варена картопля в мундирах, салат із моркви по-корейськи – оселедиць із овочевою приправою, трішки гоструватий для мого неспокійного шлунку, пляшка пива, а на завершення розкішна пахуча цигарка у м'якому кріслі. І тиша, така як у лісі, але, на жаль, без густих і п'янких запахів дерев, кущів, землі, без пташини голосів і без отієї тривоги, коли відливаєш під дубом, і дивися навколо, чи ніякий вошивий грибник не стежить за тобою. Все це мало було незнівочене телефонним дзвінком. Я взяв слухавку і почув стурбований голос Олі з Брюсселю. Моїм тілом пройшов мороз, я ніколи б не подумав, що вона зателефонує. Оля розпитує, як у мене справи, що роблю, чи згадую її, голос мій набуває неприродної глухоти, що я і сам починаю трохи соромитися за нього. Все через те, що почуваюся винним перед Олею. Як би там не казали, але відмовлятися від любові, знищувати її, дуже важко, і це не менш жертовне заняття, які боротися за любов, оберігати якнайбільшу цінність. За хвилину друго розмови в мені розгулялася буря. Я знову до болю відчув, наскільки мені дорога Оля. Я знову, подумки, почав жалкувати, що порвав із нею, і мимоволі виникла думка усе повернути, реставрувати, відновити з руїн, ніби. Старе місто у Варшаві. Вона також дуже розхвилювалася, і наша розмова швидко переросла в її монолог, в якому вона здебільшого звинувачувала себе, аналізуючи свої вчинки. Я добре знав, що причина не в ній, і що її самобочування даремне. Але не перебивав, бо глибоко в душі це страждальне зізнання в любові Мене притягувало, ніби магніт. Я помітив, що жінки, втрачаючи ґрунт під ногами, більш схильні до божевілля та логічності, ніж тоді, коли у них все гаразд. Хриплим, пригніченим голосом Оля сказала, що готова.